Bueno, pois, pues, vámonos ir á capital de Riviera de Sacra Muy ben Vámonos ir a ver ese apartado de quen preguntou Ya le temos ao noso correspondente, Xosé Manuel Muy boas tardes, José Manuel Boas tardes, amigos Que tal? Pois pues aquí, aquí estamos eh, Esperando a vosa chamada como cada xoves o, o pedo o teléfono Ai, moi ben, estupendo Moi ben que que hoxe tamén compre porque quizá iso eh, volve a estar un poquio o tempo revolto, non? Si. Sí. Pois pues, a ver, eh, invernía Claro. Invernía que salonga. Si, sí, sí. eh, como como dix moitos cos que atopas por aí tomando os viños ou paseando, uh -huh. ou cos que falas, uh -huh. que a ver, a ver, se remata o inverno e vén o verán. Si. Sí. Aja. Bueno. Que as facturas da calefacción veñen moi altas e non se dá feito leña. Eh... <risa> Nunca mellor dito. <risa> bueno, pero ah, resistese, moi ben. Pero si sí, home, si, sí. a ben. ver, resistese o inverno mm. Eh, si ben sabemos para que, para que é, non? Cada estación pois pues, ten o, sea, o as vantaxes e os inconvenientes. é sí. eh, claro, hai eh, que disfrutala así como é. Moi ben. Eh, disperso... disfrutad... é falando, persoas, de hay... falando de disfrutar, falando de disfrutar, disfrutache do, do do día de Rosalía, non? Pois pues a verdade é que si sí, houve aí un pequeno o encontro de socios da mesa pola normalización lingüística en Ponte, ah, ah, ah. un pouco pa para reencontrarse eh eh, eh bueno eh, eh, eh, con forza o tema porque está un pouco es parece more... que na comarca de Lemos hmm. tampouco así deixado da man de Deus. É eh, é eh, esmoreci... esmorecido, prepara... non? Eh? Un pouco esmorecido. Un pouco esmorecido, correcto. Entón a mesa está buscando pois pues, tamén está facendo eh reuniós co coas eh, eh, coa, coas, eh entón, pois, para organizar un pouco o tema eh, que quedes mm, claro que é o coordinador responsable da zona eh, estar en, eh, en contacto permanente e revitalizar un pouco o tema Muy que falta fai eh, como xa sabedes, aquí tamén facemos nos eco bastante eh, do, do situación do idioma uhum. e a verdade é que non se pode baixar eh, a guarda ao contrario, claro. hai que estar con ela ben alta claro. e hai moito traballo que facer porque eh, o galego vai en retroceso Eh, a mesa sabedes que como asociación e eh, os socios que ten eh, actualmente a entidade que máis loita por, por que se cumpran os mínimos, por ah. reivindicar o seu uso e eh, eh, por facer campañas un pouco de sensibilización eh, eh, e de, eh, de, eh, de loita sí, eh, sí. entre aspas, porque a verdade que parece unha loita constante pero bueno, <risa> eh, ao rematar a reunión, pues, houve unha lectura de, de poemas, de poemas. Estivo eh, Ben Muy bien. Eh, Como resumo, unha cousa máis salientable Que tamén aproveito para decila coincidimos Os ali convocados Que eh, un puntazo O que se marcou Google Mm, -hmm. aí claro. Sí, eh, no eh, 178 aniversario de Rosalía, sí, señor. exactamente, si eu fixo, sí. fixo máis Google que o buscador, se sí. sí, sí, sí. en calquera campaña da Xunta sí, sí. Eh, en comparación. Sí, sí. que eh, o... parece unha cousa máis co cala sí. seu <risas> do... non sei, no sei, como se chama, Doodle, Fernando nos, di mellor. Sí, sí, sí. Nos, bueno, nos sí, sí, sí. Pues eso, que dedicoulle a Rosalía que son 24 horas aí vendo a Rosalía e que a xente de todo o mundo... Se interesase. Claro, claro. claro, claro. Eh, é unha vamos, propaganda vamos, extraordinaria, sí, señor. Que, sí. que non pasa por Google unha vez unha vez como mínimo o día. Exactamente. Pues, Unhas son... cuantas veces o día. Exact, exactamente. Pois, pues, imaginaos Bo. a campaña... Sí, sí, sí. A campaña que, que, que se fixo. Moi ben, moi ben. O sea, que un, de, un detallazo, un detallazo. Sí, non decidimos neso. Pero, bueno, aí, eh, por exemplo, xunta, pois, pues, manda a Enrique Iglesias... O bueno, no, a mellor, a mellor tamén xudou <ríe> para que saíra esa publicidade, non? Si, sí. sí, igual <ríe> sí. igual tivo algo que ver sí. Ademais, según dicía o señor ministro, era nada non había nada, me parece que estaba ali no, no alto do, do monte do Cristo ali en Vigo Ah, estás falando do, da manifestación estudiantil Si, sí, si sí. Bueno, eso é outra historia Bueno, contanos cosas, veña, a ver Pois pues a ver, en, en queda claro aí logo no sí, nosso sí. posicionamento un, un aplauso ben forte para Google necesitalle sí, sí, señor. No 178 aniversario de Rosalía, eh bueno, pues, a Xunta que que colla tamén ideas en ese sentido, que cousas como estas así sutiles en, eh, que entren por as redes sociais poden ter máis efecto ás veces que sí. que campañas pois pues, que sí. non se aplica por su orzamento, ou que están aí Eh, con pouca forza, un pouco esmorecidas. De Vende aquí eh, este chamamento, esta sugestión. Que máis? Xa que se acaba o tema, na verdade é que estamos estamos mm, falando moito de Enrique Iglesias, na eh, verdade é que é un, un, eh, un tema que dá moito que falar, un tema que, que está facendo polemizar moito nas redes sociais e fora, e fora delas. A verdade é que eh, todo o mundo está indignado cos famosos 300 épico pico mil euros que levou a, a productora a, disc, eh, a a discográfica de Enrique Iglesias por grabar en Galicia incluso saíron na voz de Galicia outro día uh -huh, os escenarios que saen no, no videoclip que son, son máis dos que comentamos eh semanas atrás uh -huh. pero bueno a a crítica é eh, por o que xa sabemos os, os cartos que eh, ben empregados sí. que, que se foron para aí uh -huh. eh, e despois o que decíamos tamén o tema do retorno Outro día non sei con quen falaba que me daba unha idea sí para valorar o retorno. Uh -huh. Era poñer enquisadores eh, nos aeroportos galegos ou, ou na plaza do Gradoiro mesmo, que é un dos sitios máis concordidos polos turistas eh, en Galicia, uh -huh. e coñer uns enquisadores e eh, tomar nota de eh, asaltar os turistas e dicir, bueno, vostedes ven aquí por... Eh, por o vídeo de, de Enrique Iglesias hmm. Entón, facer un pequeno estudo de marketing Claro Un estudo de, de mercado, mellor dito hmm. eh, A partir dai xa se pode sacar Algúna conclusión de arrendibilidade E o retorno do Non é mala idea, eh? Non, non, non é mala idea sí, sí. Hasta se podías facer ah... casi como coña pero, sí, pero, sí. pero, bueno, non é tanta coña, eh? Sí, sí, no, no. Además, a, si, si, non, non Además, si vai acompañada dunha filloa Del estedo, eh? pois pues, o mellor Hasta aí que se sale máis correcta máis, Ya máis. falaste, da... seguramente Sacaste do <risas> sí. tema Bueno, pois pues... pues, ben, o tema de, de Que le xa sigue dando que falar sí. E eh, Eh, eh, falando de Enrique Iglesias temos que saltar a outro cantante coñecido, neste caso español sí. que non é outro que Alejandro Sanz, Sanz Sabedes sí. tamén, non? Non, non Pois bueno, hai un certo paralelismo no, eh, na, no tema sí. porque eh, a Deputación Dobrense eh, pagou 4.750 euros por a estancia do artista e o seu equipo Eh, no Mosteiro do Seira para gravar un videoclip co título de un zombi a la intemperie Ajá. videoclip que se presentará o 2 de marzo mm. o sea, mira xa o que, o que falta o, o LUNS mm. eh, toda a estancia eh, en Ourense pa, para graválo foi pagada pola deputación de Ourense pues tan ora. entón digamos que unha cousa semellanta de Enrique Iglesias diferencias pois que eh sei que Valtar eh, non quer soltar prenda de, de que escenarios foron escollidos para gravar, sei que wow. hai algún escenario de, de Ourense no que se gravou o videoclip de Alejandro Sanz, e eh, eh, sobre a repercusión que pode ter o famoso retorno, uh -huh. tampouco se molla, tampouco di nada. Ten así como un certo segredo, uh -huh. igual un golpe de efecto, e despois cando se veixa, eh, pois igual é a hostia realmente hai unha promoción obrense impresionante, o uh -huh. venderá, pois que mira, eu por 4.000 conseguí máis que que o outro si con 200.000. Por 300.000 300 con riquelegias. Hai algo aí de segredo que, bueno, a partir de 2 saberemos algo, entón, non se queremos llare por algo. <risas> sí, sí, sí. sí. Eh, a verdade é que tivo xa unha repercusión, porque eh, xa houve unha, unha reportaxe na, na, na coñecida revista de papel cuché hola Mm -hmm. Saí unha reportaxe sobre mosteiro do Seira eh, a raíz de que grabara ou de que estibera aí al aloxado Alejandro Sanz e o seu séquito mm -hmm. para gravar este coñecido videoclip. Ajá. Alejandro Sanz saca novo disco cada tres anos, eh, como é, é moi coñecido é unha figura pública eh, do mundo do artisteo moi moi coñecida pois pues, ten moita repercusión mediática. Todo o que faga, sabe, que hai cámara detrás claro. e prensa que fala do tema. Ajá. Entón, só por estar aí aloxado e tal, pois pues, hai unha reportaxe na, na revista que supónse que, pois pues, xa moita xente, se non coñece o, o, o famoso e eh, fermoso Mosteiro, Mosteiro. de pois pues, xa o coñece. Claro. claro. que aí xa hai un pequeno, digamos, un retorno objetivo de, de, de ese de ese gasto de, de que veñan estes a, os caldos feitos como diría un galego, sí. en anos que nos queda, non? Con sí, cartos sí. públicos. Pois, pues bueno, é un paralelismo co que vos comentaba de Rick Iglesias, hai uns matices, como vistes, e quedanos logo no aire, a ver se si para semana que vengo podemos desvelar un pouco que agacha eso de, de, de os posibles escenarios na grabación, uh -huh. e, e, se hai algún cálculo do famoso retorno que podan traer aparte parte de, de que, bueno, os medios poderán pues, de gran publicidade a estancia de Alejandro Sanz, con ese secretismo de, de... Está grabando, pero pero que, que grabou, eh, que, que se verá no videoclip. Uh -huh. Como sempre, sabedes que tamén son campañas de marketing, falar, en algún caso, falar o menos posible, que se vaya desvelando, que non foi o caso de Enrique Iglesias, que ao contrario pues, foi... A verdade é que se foi un pouco... Pues, falando casi de, de, de, de o paso, paso a paso que se ia dando. Uh -huh. Eh agora nas redes sociais, dada esta polémica, sabedes tamén que grabou un pequeno vídeo Enrique Iglesias eh, de agradecemento, me gustaría agradecer a Galicia e a toda a súa gente o rodaje do vídeo. Aja. Uh -huh. Entón aí un vídeo de dun minutos, pois manda unha mensaxe, que agora pois sabedes que a xente se comunica por pola redes sociais. Mhm. Uh -huh. Entón pois as rodas de prensa xa van en moitos casos por estes medios. Sí, sí, sí. Eh, e bueno, mandou unha mensaxe e supoño que pa De, de eso, de agradecemento E para intentar, outra cousa que o consega Calmar, pois, pues, estas voces críticas E esta, pois, pues, chamemoslle polémica Claro E así A está par... o tema Cosas artistas A e cos parte... cartos públicos para promocionar Galicia A parte de iso, pois pues, De paso que comunicale Pesecilles polo baixinho Pois pues, dicir, é, eh, xa os cartos na conta, eh <risas> bueno, o bueno, Seira é famoso por, porque, porque o merece tamén No, tamén, tamén penso que di no, no vídeo que eses cartos están gastados xa Claro Eses es eh, cartos cobraronse pero están xa justificados eh, con gastos feitos, O xa sea que non, ninguén a priori se quedou nada que non lle correspondese <risas> Pois... Entendedes? Si, si, si, si. Pois eso que, dice, que dices ti, poñese no aeroporto que é onde chegan moitos dos turistas, na estación de terén, de Otocares, e na Praza do Obrador, e a fracer eso. Vostede ven coñecer a Galicia porque o di Enrique Iglesias, vostede ven a coñecer Galicia porque dice Alejandro Sanz, pois eso sería unha idea boa. É unha idea boa, si, sí. pois... Pues... Desde aquí a, a Lanzo, que non é queira a Ca, Exactamente, que a coñer. Sí, sí. A ver se... Se, se hai algún, algún periodista que, en fin, o queira a facer, ou algún periódico algún medio. Home, desde aquí. Nosotros... Eh, eu me regalo yo esa idea. Exactamente. A verdade que, que por aí podemos empezar a, a, a intentar... Pues, buscar resultados visibles en toda esta campaña sí. Que máis? Sabedes que estes dous días, onte, hoxe eh, 25 e 26 de febreiro están os estudantes pois, protestando mm, claro. contra a reforma universitaria do ministro Ver sí, mm. a nivel nacional Pois miles de estudantes galegos tamén marcharon e eh, fixeron esa marcha mm, eh, en protesta pola, pola reforma comentada por todo Galiza. Bastante seguimento e, e pues pois, dúas cousas por poner titulares que o que se se reivindica pues pois, uh -huh. melloran a educación e non os recortes e sobre todo un dos do, dos temas eh, que, que, que máis está eh, movilizando a xente que está protagonizando estas, estas movilizacións son o coñecido decreto 3 mais 2. Sí. Xa que a nova re, a reforma, segun dos estudiantes, xente eh, que se que está pois, protestando con esta desta reforma, aparte de que supón un recorte importante do dereito de educación e unha eh, carestía dun de dereito básico eh, que debería ser básico para todos os españoles como ha sido día Constitución, Pues, con pequenos retoques e pequenas eh, reformas o que está eh, eh, o que se está chegando segundo o estudiantado é que pois a, a ensino ou ensino universitario sexa cada vez máis para a xente con máis medios, máis recursos, uh -huh. os que podan pois chegar a través de alguna eh, beca, que cada vez tamén son menos as bolsas, pois claro, o resto pois a moitos terán que dar sen medio camiño por non poder pagar pero eh, o tema estrela, como vos dixen, é o conhecido como decreto 3 más 2, sí. que é a reducción a 3 anos dos, dos graus universitarios. Sí, sí pero aumenta eh, o máster. Exactamente. en te, Segundo o pulso a baixar a 3 anos os graus, pues, eh, provoca unha devaluación claro. eh, baixa de calidade eh, que a que a posteriori supon que despois dos tres anos pois saís cunha uns coñecementos que non sairías con 4 anos. A sí. ver, iso cae de caixón. Entón para acceder ao mercado laboral faliache falta eh pois eh, enfrentar un máster de 2 anos máis. Claro. Dous eh? másters de do, do, dous pagos máis. Exactamente. Entón serían os 3 anos, digamos de del ensino universitario eh sí e dous máis do máster para reforzar eh, mm. estes conhecementos e poder acceder con garantías ao mercado laboral. Claro. E segundo DIM, e así é, suponse, eh, o máster costa o dobre realmente dunha matrícula universitaria. Con cal, dobre. se que afrontar estes dous anos para reforzar estes mm. conhecementos de... e poder ter garantías de, de colocación no mercado laboral, mm. pois, habrá xente que non poda pagar ese máster. Porque sí. o, o, o sector público Eh, o Ministerio de Educación Pois, a ver, todo o que é un xindo universitario Pois ten o so sistema de, de becas E os prezos un pouco ajustados sí. Pero nos másters xa ten que ser de forma privada Claro Entón, aí onde eh, recalcan Que eses dous anos, quen poda pagar o máster Ven e que non, que con ese conhecemento Pois máis reducido eh, Máis precario De cara a poder competir con garantías no, no mercado laboral Claro, claro y uh -huh. eh, eh, ahí radica pues como os digo un dos temas estrelan está en esta protesta claro a ver a ver qué pasa a ver qué acontece tú vi esa fotografía que ya sacaron en un periódico a, a señor Bert? así que más direas como se si fuera a retar bueno pues describe a ver bueno eh, eh, pienso que en la vanguardia si miras a vanguardia de diosshi sí, que de mirar por internet pues igual aparece fotografía de él y enón pues claro Dice que España é laica, non? Pero é pola gracia de Dios Sí, sí. Porque agora a, a nova forma... <risa> sí, sí, pode teñen unha forma, forma... A religión ten que este... Te, te, bueno, é igual. Eh, seguro que son capaces de conseguir os estudiantes cousas que os outros... Sí. Que en outras ocasións tamén se, se chegaron a conseguir. Eh... Mais? Mais, mira... Eh... Dous titular, bueno, un titular a Economía galega estancada Mentre repunta eh, en España No cuarto trimestre de 2014 Avanzou eh, Medrou o PIB en Galicia Un 0,4, cando no resto do Estado fixou 1,4. Mm -hmm. Como é sempre, cada un barre pa casa eh, Según que medios leas Escoites aquí en Galicia eh, a Economía galega está avanzando Nota xe a recuperación En outros medios, pois pues, a recuperación Si sí que hay, o sea, un 0,4 É recuperación pero non é, non é moi visible eh, o que, que, que dí a xente do, da rúa, pois que sí, sí, haberá recuperación, pero ainda non chegou ao meu peto. Claro. Non é tarde en chegar, oi, claro. hai que ter esperanza. E isto tamén é como, como nas clases sociais. Hombre, eh, que... Primeiro Deusa, despois os santos de miña nai. Claro. Pois igual os ricos notan a recuperación xa, e nós, como pobres, igual anotaremos dentro dun ano ou de dous. Claro. A ver, ah, hai que ter esperanza tamén. Claro, ademais desde Madrid e aquí ven andando despacio. Corre, correcto. Aí estive che hábil, Armando, que non significa que non estés a miudo, eh? Sí. Pero aí estive che moi hábil. Eh, Pasou polo cister do, do Seira, me parece. Sí, sí, sí. Pois pues, pues aí está tamén un dato económico importante, e eh, importante neste ano, ano de... Ano de Deus. Ano no de eleccións sí. en o el que todo o mundo ve estas millores galas e saca os seus millores números. Claro. Se tamén saca o equipo de maquillaxe. Sí, as e as medallas. E as medallas. E bueno, e, e tamén a maquinaria electoral. Eh, eh, Hai que construir eh. e reformar. E preparat... la cara. Pero bueno, uh, uh. ese son datos pues, objetivos E cada, cada quen, pois, pues, que barra pa a súa casa como, como queira e poda. Claro. Eu deixo aí apuntado e, e aí queda. Como dixeu outro día un, poli, un político, e máis era galego, dicía, me parece que... Eh, pois pues non sei que, que político era, pero me parece que era do bloco, e dicía, dicía el, que vengo así, de reculleto de última hora, non? Dixía, a ver se barro e vostede e venga a lareira. La Jum, Por iso digo que agora está todo o mundo tan que, Mira, outra, outra cousa importante bueno Como sempre fago por súa recomendación mm. eh, Que ten que ver con festas galegas sí. eh, En este caso é unha festa gastronómica e musical sí, sí. O sea que eh, de, de feira pasou a festa porque realmente é unha festa E aí tamén o mérito de eh, aunar de eh, pois, Gastronomía e festival musical Non é outra que a festa do queixo de Arzúa. É, eh, sí, señor. Este ano eh, chega ao seu 40 aniversario. Sí, señor. Ah, aí queda eso, 40 anos de festa do queixo. Sí. Pois o Conselho de Arzúa, eh, esta fin de semana, eh, será un auténtico festival, uh -huh. con variada programación astronómica e eh, musical, como vos digo. A verdade é que un éxito ano tras ano, é eh, un éxito, é eh, un éxito, é como a eh, organización consigue... Pues eso, eh gastronomía eh en música, juntar sí. a a xente de todas as xeracións, pues, con ese dos motivos de, de, de, de realmente de, de interés para para as dúas xeracións ou tres xeracións que se xuntan sí. estes días en Arzúa. Uh -huh. eh, empeza mañá, 27. Eh por exemplo, nos, eh, nos concertos de mañá estará eh Caxade, un uh -huh. éxito galego uh -huh. deste dos últimos anos, uh -huh. música galega parecida aí a por porpoñer unha semellanza a Manel, que tanto éxito tivo este tamén en Cataluña, é sí. un estilo a, a galega, uh -huh. ese tipo de música ou roqueiro Ruxe Ruxe, sí. eh fou un grupo eh un grupo gañador do Queixo Maquetón, que é un, pues un concurso para bandas noveis tamén que da que, que bueno, que con este festival poden sa sí. coñecer e consiguen pois pues, sí. Son, Son de Lleida. Son de Lleida onde Lleida. Sí, sí. Pues mira, un grupo catalán, sabía, mira. Sí, sí, Gracias sí, sí. polo apunte. Eh Julio. Eles <ríe> habrá un DJ, un DJ, eh xa eh, os sábados Los Enemigos, a verdade sí. que a veces de cartel. Que, e, que, Xunquera, que tamén. Correcto, sí. de de Gif Isma Romero, e tamén outro DJ. E despois o domingo, que digamos que o domingo eh, digamos que o día de o día no que sempre se deixa eh, parte de... a parte a de tarde do domingo a, a Galicia a Galicia pura dura. Uh -huh. En este caso ese domingo día 1, este domingo estará a Kepa Junquera deixadura, de o sea que Jolén. Deixadura é eh, como a non Kepa Junquera que últimamente está moi sí, sí, eh? eh moi ben sellado a Galicia uh -huh. eh, que se se reconhece a súa admiración eh, a súa música pois te moitas eh... Eh, pega moi ben coa o folclore eh, de quepa eh, pega moito co, co galego sí, sí. e eh, a verdade é que sempre ten colaborado sempre ten tirado moito para Galicia e todo de balde é eh, todo de balde, hai ah. que, que recoñecerlo, así, así hai que admirado como é claro, claro. Sí, de sí, feito, xa nos atrás xa fixera un tema peliqueiro eh, sí, ah, dándolle sí. ten visibilidade de promoción aos peliqueiros sobre sí, o sí, sí. galego Eh, non hai moito tamén por estas terras que... sabe, fazendo festivais e eh, presentando disco... o disco... Galicia. Eh, Galicia, efectivamente. Sí, sí, o sea sí. que, eh, ten moito bencillo co nosa terra. Sí, sí. Eh, está presente en festivais. en Neste caso, na festa do queixo, ali estará o domingo. Imaginade, vos mira que cartelón. Eh? Sí, eh, sí. Domingo Sabes tarde... Que domingo tarde... O noso amigo Armando Quepa xa... Junquera, eh... Digo eh... que o noso amigo Armando xa aprobou do... o queixo. ese con Ademais con con membrillo, sabes? O sábado pasado tivo de de paparota. Tivo de eu de... domingo, yo domingo tamén, tamén o queixo, queixo con membrillo. O todo, de todo. Bueno, todo. Pois pues queixo con marmelo tivo aí na, na festa de, de... <risas> do entroido de saudade en o Hotel Esperia. Sí. Pois sí, sí Bueno, pois... quer dicirse sí, que bueno, nos convi... Tú convidarnos a que a, a que Nos acheguemos aí Pero ti tamén vai que Seguro que se queixo convén a, nun, Un sí. talo con bon pan É eh, o marmelo É o eh, sí. marmelo, exactamente Evidentemente, pois pues, bueno, durante esta semana eh, Houve varias actividades, exposicións uh -huh. eh, Mostras fotográficas De de Cartéis Dende 1976, Cartéis de aquí eh da festa do queixo, todos os cartais se podedes ter acceso aínda que sea por internet na página do festival da festa do queixo de Arzúa, meredes sí. que bueno, sempre cada ano a calidade dos se supera ao tras ano, é, esa exposición da que está superinteresante, hubo concurso de petiscos e tapas, eh bueno, hai na pois de, dende de E, como anón, nas tapas, eh, o protagonista ten que ser o queixo Arzúa Ulloa. Claro. O queixo claro, coñecido xa a nivel mundial e coa fama que ten, que ben sabedes. Sí, sí, sí, sí. Haberá 54 expositores no Recinto Feiral este ano. Sí. Eh, eh, habrá as portas o sábado. E sábado e domingo pues, serán os días fortes dese de, de mercado. Eh, que, eh, Haberá queixerías de fora de Galicia, Asturias, Castela León, Castela Mancha, Aragón, Baleares, Extremadura... Esta última comunidade chega a queixería que levo o primeiro premio nacional, na feira do queixo de Trujillo. Cara, aí. No apartado internacional habrá queixos de Holanda, de Suiza, Italia Francia. Uh -huh. O xa sea que os amantes do queixo, que eu non me queixo do queixo, que me queixo do queixo, que eu non me queixo do queixo, co que o queixo venxe me sabe, queixo me do que me vende, que non me vende de balde, pois os amantes do queixo teñen unha cita obrigada esta fin de semana ali. Sí, señor, sí, señor. O xa sea que queda aí a miña pues eso, recomendación festivo gastronómica para esta fin de semana eh, Unha noticia, eh, outra recomendación rápida Dime. Esta noticia non ten que ver con Galicia pero chama a atención Unha marca de preservativo surcoreana disparase en bolsa eh, despois de legalizar su adulterio O sea que estaba penado eh, o adulterio en, en, en Corea do Sur e está... ahora despenalizouse Eh, en poucos minutos pois eh subiu ata un 15% as accións da da empresa esta de, de, de preservativos despreservativos. o adulterio, o adulterio. Uh -huh. e eso lévame a, a dúas sentencias das miñas, pero sí. bueno, sí. Recollidas, sí. recollidas. Unha, a ver, eh non quero ferir sensibilidades, só so, eh, tomo nota do que escoito na rúa, eh. Veña. Eh un to, dos, dos traballadores Eh, en un aparcamento de Santiago uh -huh. eh, falando dun terceiro amigo uh -huh. dille un ou outro bueno, este non sabe o que botar un polvo fora da casa <risa> <risa> e despois tamén me recorda eh, o gran Kiko Cadaval cando lle, cando faz, pues, como sempre reflexiona e con esa cultura, ese saber que ten, ese fondo cultural que ten Kiko Cadaval uh -huh. cando reflexiona sobre a sociedade galega Uh -huh. se monógama ou polígama. Mhm. Uh -huh. Pois eh Quico Gadaval ben claro. Eh Quico Gadaval di que en Galicia eh, o que existe é a monogamia puteñeira. <risa> que cada quen reflexiona son pois eso, observacións, e puntos de vista, pois nun caso dun eh, cidadán da Pecomanós, mhm, uh -huh. que salta con esa sentencia. Uh -huh. eh, eh, outro Quico Gadaval Sí, como sabedes que eh, outro monologuista eh, tamén, de, de, de sobrado currículo sí. artístico eh, con fondo de armario cultural impresionante, pois está feita esa reflexión, pois pues ir basada na observación, basada na realidade, e eh, bueno, a ver a xente que se escandalice, pero algo de realidade eh, ten. Despois aquí non sexamos todos máis papistas co papa e vayamos de si, sí, de Santiños. efectivamente, se aí aí. Coméntase, sácaselle o humor. Eh, desdramatízase, pero se vai hai, hai e, e hai que convivir con el. Que ningún somos, eh, ningún, eh, ningún eh, Virixin, eh, ningún somos San José. Corre, exactamente. <risas> e para rematar, non me robo máis tempo, Dime. paseille eh, a Fernando, una uh -huh. ligazón, Sí, uh -huh. Unha curta metraxe que vos recomendo sí, sí. Igual ahora un tedes tempo, pero podes eh, But... eh, Empezala E eh, depois recomendala eh, Para que a xente busque por po as redes sociais No Youtube É uh -huh. unha curta metraxe que se presentou a, a, a concurso no festival eh, Jameson eh, No todo festival eh, Jameson que se fai cada ano Con curta metraxes pues, mm, Profesionais e amater Si, sí, si, sí, si sí. É eh, unha curta metraxe gravada na Costa da Morte e eh, un rapaz graba a dúas mulleres eh, lavando a roupa no, no lavadoiro. No lavadoiro, sí, lavadoiro. E as dúas mulleres están eh, reflexionando sobre as novas tecnologías. Sí, sí. Entón están puñendo verde eh, as novas tecnologías. Eh, chámese eh, WhatsApp, chámese Facebook, uh -huh. eh, chámese incluso os drones. Sí. Entón é moi interesante porque neses 3-4 minutos Falado que todos dicimos, pois que antes non había estas destas adiantos, a xente pois uh -huh. eh comunicabas igual, eh, se cabe mellor. Moi Mellor que que agora. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Entón pois aí, se crees que poño para pa, pa, pa que, pa que a xente escoite un pouco que teñen as mulleras e a partir de aí xa sí. que cada un indague o busque pues... ou vexa con calma na súa casa. Pois pues moi ben. Agora pues agradecémosche moitísimo a túa aportación. Eh, a que vos vai Escoita, quero recomendarche que que este ano si sí que que que te chegues a, a xantar en en Obréxico, do 4 ao 8 de, de marzo, que é interesantísimo Correto, xa falaremos do tema o, o próximo chavos. O próximo vindeiro chove. Moi ben, moi ben. Que Silvia, non? Si, sí, pero o que quería comentarche. Bueno, vale. Pois pues vale, pues falaremos. Eu complement xoves. complementarei o Moi ben. Eh, Dilla. de acordo, dille dille a Fernando que le que... mando agora a ligazón, vale? Vale, aí estamos. Después... Vale que que mandei non era correcta. Llamando, mira, ¿vale? mira. Ah, que non muy era bien. correcta, muy bien, muy Mando agora correcta e depois sí, se tedes tempo Si, falamos del vale? De agradez... acordo. Agradecido Deña, un aperta. Un aperta grande